«Це видовище не забуду ніколи». Того сумного дня на заході сонця я побачив унизу індіанця нашу останню надію на порятунок, і доти проводжав очима його самотню крихітну постать, доки вона не зникла в рожевому вечірньому тумані, що повільно поставав між мною та далекою Амазонкою. Було вже зовсім темно, коли я поволочився до нашого розгромленого табору, кинувши на останок і ще один погляд на вогнище замбо, єдиний промінчик світла, що сягав до мене, із величезного світу, і так само пестив мій погляд, як і присутність вірного негра, пестила мою затьмарену душу. Але тепер, уперше після лиха, що спіткало мене. Я трохи збадьорився, втішаючи себе думкою, що світ дізнається про наші справи і збереже в пам'яті наші імена, зв'язавши їх навіки і з тими відкриттями, які, можливо, дістануться нам ціною життя. Мені було страшно влаштовуватися на ніч у цьому нещасливому таборі, а джунглі лякали мене ще більше, однак. Доводилось вибирати між тим та іншим. Здоровий глуст вимагав, щоб я був насторожі, але стоманому тілу важко було боротися з дрімотою. Забравшись на дерево Гінго, я марно шукав такого містечка на його нижніх гілках, де можна було б заснути, не ризикуючи зламати собі карк при неминучому падінні. Довелося злізти та вирішувати – як бути далі? Після довгих міркувань я завалив кущами вхід до табору, розпалив три багаття, розташувавши їх трикутником, ситно повечеряв і заснув міцним сном, який на світанку порушила неочікувана та приємна несподіванка. Рано вранці чиясь рука лягла на моє плече. Мене аж затрясло. Коли схопився, вхопив гвинтівку і раптом радісно зойкнув, опізнавши лорда Джона, котрий схилився до мене в сірих світанкових сутінках. Так, це був він, але яка зміна відбулася в чоловікові? Останнього разу я бачив лорда Джона спокійним, врівноваженим і в чистому білому костюмі. Зараз же він стояв переді мною блідий. Очі дико блукали в різні боки, груди важко здіймалися, як після довгого та стрімкого бігу. Голова була оголена, худе обличчя подряпане і усе в крові, гарнітур тур подерти на клапті. Я витріщився на шляхтича, вражений цим видовищем, але він не дав мені навіть пельку розтулити, і ось підбирати розкидані погалявані речі, кидаючи мені короткі уривчасті фрази. «Швидше, юначе, Хучій. Має значення кожна хвилина. Беріть гвинтівки обидві. Решта у мене. Якнайбільше набоїв. Набити ними кишені. Тепер провіант. Шести бляшанок вистачить. Ось так. Ні про що не питайте, не гадайте. Ну, біжімо, а то буде запізно». І ще не прокинувшись як слід, не знаючи, що й думати, я помчав лісом за лордом Джоном із двома гвинтівками під пахвою і шістьма концерними бляшанками в руках. Він вибирав найбільшу гущавину, майже непрохідні зарості, і нарешті вивів мене до високих кущів. Ми кинулись туди, не звертаючи уваги на колючки. Лорд Джон упав до лілиць на землю і потягнув мене за собою. Ну ось, ледве вимовив він, тепер, здається, ми в безпеці. Вони нападуть на табір, жодних сумнівів, і прорахуються. Що трапилось, спитав я, сапаючи. Де професори і хто на нас полює? Людину мавпи, гучно. Прошепотів лорд Джон. «Боже, милий, що це за чудовиська?» «Балакайте тихіше. У них тонкий слух. Зір також. Зате з нюхом мають проблеми, наскільки я міг помітити. Нашими слідами до нас не доберуться. Куди ви зникли, юначе? Вам пощастило. Дякуйте своїй долі, що не втрапили в цю халепу!» Я пошепки... Повідав йому про свої пригоди. «А вже ж, наші справи кепські», – зауважив лорд Джон, почувши про динозавра та пастки. «Тут вам не курорт, але все ж, повну уяву про красу тутешніх місць я отримав цієї миті, коли на нас напали ті демони. Мені якось довелося побувати в лапах у людожерів папуасів, але вони цукерочки». «Порівняно із цими почварами!» «Розкажіть, як усе було?» – попросив я. «Це сталося на світанку. Наші вчені-друзі лише продерли очі і навіть не встигли схопитися. Аж раптом ні звідки з'явилися мавпи. Просто посипались на нас, як яблука із яблуні. Вони, мабуть, іще затемно обліпили високе дерево, на яке вилазили». Одному я тут же всадив кулю в черево. Однак тим справа й закінчилася. Нас миттю поклали на обидві лопатки. Я називаю цих демонів мавпами, але вони розмахували палицями, кидали в нас камінням, трохтіли між собою своєю мовою і до того ж зв'язали нам руки ліанами. Це людино мавпи. І за розвитком вони стоять вище за усіх звірів, яких мені доводилось зустрічати під час мандрів. А я, бог-свідок, добряче потенявся білим світом. Як то кажуть, відсутня ланка. Ну, бракує і дідько з ним обійшлися б і без неї. А потім справа була така. Вони підхопили свого пораненого родича, із якого кров юшила, як із недорізаної свині, і забрали його кудись, а потім сіли біля нас гуртом. Морди люті, того й гляди роздеруть. З ростом вони, мабуть, з людину, але трохи ширші, кремезніші. Сидять і витрщаються, глипають на нас. Брови руді, навислі, очі якісь дивні, ніби з мутного скла. Вже що челенджер не страхопут, а навіть йому стало незатишно. Як схопиться, як заворишіть. Кінчайте нас, нема чого тягнути. У нього, мабуть, від усього цього в голові замакітрилося. Дуже вже він оскаженів. Мабуть, якби на місці мавп опинились закляті його вороги-репортери, і то менше дісталося б. «Ну, а мавпи? Що на те?» Я жадібно вслухався ще під лорда Джона, котрий розповідав мені про ці вражаючі події, а сам уважно зиркав на всі боки, не забираючи руки з гвинтівки. «Я вже думав, що наша смерть прийшла. Але ж ні. Мавпи затарохотіли, залементували, потім Одна підійшла до Челленджера і стала поруч із ним. «Ви будете сміятись, юначе, але до чого ж вони були схожі, як близькі родичі? Я б сам не повірив, та очі не брешуть. Ця стара людина-мавпа, ймовірно ватажок племені, виявилася точною копією Челленджера, тільки що масть інша, руда». А всі інші чарівні прикмети нашого приятеля були в наявності, правда, дещо перебільшені: квадратний торс, широкі плечі, груди колесом, повна відсутність шиї, довга руда борода, волохаті брови і такий же зарозумілий вигляд. Ідіть, мовляв, усі три чорти. Одне слово повна схожість. Коли ця мавпа стала поруч із Челенджером. І поклала йому лапу на плече Ефект Вийшов приголомшливий Самерлі, налаштований трохи істерично Реготав до сліз, поглядаючи на них Мавпи спочатку також сміялися Якщо таке куткудахкання можна назвати сміхом А потім схопили нас і потягли в ліс А винтівки і інші речі вони не чіпали либонь, боялися А ось провізію виняту із пачок Усю забрали з собою. Дорогою нам і Саммерлі добряче дісталося. Погляньте на мою пику і на це лахміття. Вони тягли нас крізь зарості, не розбираючи шляху. А їм самим хоч би що, у них шкура дублена. Зате Челенджер ані трохи не постраждав. Чотири мавпи підняли його на плечі та понесли як римського триумфатора. «Що це?» Звідки лязь здалеку, до нас долинуло дивне потріскування, що нагадувало дрібний дріб станьєт. «Це вони!» – шепнув мій товариш, закладаючи набої в другу двостволку «Експрес». «Необхідно зарядити обидві гвинтівки, юначе! Живими ми не здамося! Навіть не думайте! чого Чуєте, як верещать, Адже чимось схвильовані!» А доберуться до нас, ще й не так схвилюються. Пам'ятаєте останню атаку? Стискаючи гвинтівки в ослаблих руках серед мертвих тіл на полі бою. Це дитячі іграшки, порівняно з тим, що чекає на нас. Вони десь дуже далеко. Ця банда до нас не добереться, але у них, мабуть, по усьому лісу, ніж поряд шпигуни». «Ну, гаразд. Повернімося до моєї скорботної розповіді. Так от, ці дияволи затягли нас у великий гай біля самого урвища. У них там справжнє місто на деревах. Майже тисяча хатинок із гілок і листя. Це три-чотири милі звідси. Мерзенні тварюки. Мені здається, я після них ніколи не відмиюся». Вони мене усього перемацали своїми брудними лапами. У місті нас зв'язали вже по руках і ногах. І я попався такому спритнику, якому хіба морські вузли в'язати? Справжній боцман. Так ось, зв'язали нас і поклали під деревом, а насторожі поставили здоровенну мавпу кийком. Я усе кажу нас і нас. Але це стосується лише мене і Саммерлі. Щодо Челленджера, то він сидів на дереві, їв якісь фрукти і насолоджувався життям. Втім, нам від нього також дещо перепало. А головне, він примудрився послабити наші пута. Ви, мабуть, не втрималися б від сміху, споглядаючи як професор, сидить на дереві мало не в обіймах зі своїм близнюком і виспівує густим басом ранковий дзвін. Музика, бачте, налаштовувала мавп на миролюбний лад. А вже ж ви бреготали, а нам було не до сміху. Челенджеру дозволяли робити усе, що забажає. Звичайно, в певних межах. Але для нас режим був встановлений набагато суворіший. Єдине, чим ми всі втішалися, це думкою, що ви на волі і збережете всі наші нотатки та матеріали. А тепер, милий юначе, слухайте і дивуйтеся. Ви стверджуєте, що, судячи з певних ознак, багаття, пастки, тощо, на плато існують люди. А ми цих людей бачили. І маю сказати, що бідолахиці – Доволі непривабливі, жалюгідний, заляканий народ. Та це й не дивно. Мабуть, людське плем'я займає ту частину плато, де печери, а мавп'я чи іншу. І між обома племенами йде боротьба не на життя, а на смерть. Ось така тут склалася ситуація, якщо мені вдалося правильно зрозуміти. Вчора людина мавпи Захопили в полон дванадцятьох тубільців і притягли їх до свого міста. Одія супроводжувалась такими криками та верещанням, що я просто вухам своїм не вірив. Тубільці червоношкірі і зовсім не скорослі. Дорогою ця звірина так їх обробила кігтями та зубами, що вони ледве пересували ноги. Двох тут же вколошкали, причому одному... Мало не відірвали руку. Загалом видовище було огидне. Ці нещасні трималися мужньо, навіть не пискнули. А ми просто не могли дивитися на них. Саммерлі, Зомлів, Челенджер і той ледве витримав. Ну, здається, пішли. Ми довго прислухалися до глибокої тиші лісу. Але нічого її не порушувало, крім щебетання птахів. Лорд Джон знову повернувся до своєї розповіді. «Вам дуже пощастило, юначе. Мавпи так захопилися індіанцями, що про нас забули. Але якби не було цього, то другий напад на табір був би неминучий. Ви мали цілковиту рацію». Вони увесь час спостерігали за нами з дерева і чудово допетрали, що однієї людини бракує. Але потім їм стало вже не до нас. Ось чому своїм пробудженням ви зобов'язані мені, а не з мав. Господи, що нам довелося пережити потім? Це якийсь жах. Пам'ятайте, бамбукові зарості – де ми знайшли скелет американця. Так от, вони лежать якраз під мавп'ячим містом, і мапи скидають туди своїх бранців. Я впевнений, що там гори таких скелетів, треба лише пошукати як слід. Над дурвищем у них розчищений справжній плац для таких церемоній. Нещасних бранців. Примушують стрибати у прірву поодинці, і вся забава полягає в тому, розіб'ються вони в плясок чи наштрикнуться на гострий бамбук. Осе мав плем'я вишикувалося над дурвищем, і нас також потягнули помилуватися цим видовищем. Перші четверо індіанців стрибнули вниз, і бамбук. Пройшов крізь їхні тіла, як спиці крізь масло. Я тепер не дивуюся, згадуючи скелет бідного Янки. А ж, видовище страшне, але водночас і захоплююче. Ми як зачаровані дивились на ці стрибки, хоча кожен із нас думав, є наступний. Втім, до цього не дійшло. Шістьох індіанців приберегли на сьогодні, але дієвими особами в цій виставі, ймовірно, були б ми, Самерлі і я, Челенджер, схоже, викрутиться. Збагнути мавп не так уже й важко, бо вони висловлюються головним чином знаками. І ось, стежачи за їхніми перемовинами, я вирішив час діяти. Деякі плани я вже мав, але доводилось зважати лише на свої сили. Від самерлі користі ніякої, і Челленджер не набагато кращий. Їм вдалося зійтись разом на якихось кілька хвилин, і вони тут же затіяли люту суперечку із приводу наукової класифікації цих рудих дияволів, які тримали нас у полоні. Один стверджував, що це яванські дріопітеки, інший називав їх пітекантропами. Просто з глузду з'їхали обоє. Але у мене було зовсім інше нагадці. Насамперед, я звернув увагу, що по рівні місцевості ці тварюки бігають гірше за людину, поза як мають короткі криві ноги, а тулуб важкий. Челенджер, і той би випередив найкращого їхнього бігуна, а вже ми з вами справжні чемпіони проти них. Є ще одне важливе спостереження. Вони поняття не мають про вогнепальну зброю. Впевнений, що їм було не втямки, що сталося з цією мапою, яку я поранив. Коротко кажучи, тільки б нам дістатися до своїх гвинтівок, а там ми їм дамо перцю. І ось... «Сьогодні на світанку я дав своєму чатовому добрячого стосана в черево, примчав до табору, прихопив вас, гвинтівки, усе інше ви знаєте». «Але що ж буде з нашими професорами?» – із жахом вигукнув я. «Треба їх рятувати. Втекти зі мною вони не могли. Челенджер сидів на дереві». А у Саммерлі не вистачило б сил, тому я вирішив, що передусім треба дістати гвинтівки, а уже потім рятувати інших. Правда, мавпи можуть порішити їх задля помсти. Челенджера вони навряд чи чіпатимуть, а за Саммерлі не поручуся. Втім, йому так чи інакше загрожувала б смерть. У цьому я не сумніваюся, тому моя втеча не могла погіршити становища. Але тепер честь зобов'язує нас або врятувати товаришів, або розділити з ними їхні долі. А тому, мій любий, кайтеся в гріхах, очищайте душу, бо до вечора ваша доля буде вирішена. Не знаю, чи вдалося мені передати тут Характерну для лорда Рокстона Манеру висловлюватися, рвійність, енергійність його фраз, глузливу, відчайдушну інтонацію. Цей чоловік був природженим ватажком, чим ближче насувалася небезпека, тим чіткішою ставала його мова, тим яскравіше спалахували його холодні очі, тим більше і жорсткіше стирчали довгі, як у Дон Кіхота вуса. Він любив ризикувати, насолоджувався іронією, властивою справжнім пригодам, особливо, коли це стосувалося його особисто. Вважав, що в різних небезпеках є якийсь спортивний інтерес, бо в такій миті людина веде жорстоку гру з долею, де ставкою є життя. Усе це робило лорда Джона незамінним товаришем. Якщо б не страх за друзів, я б не відчував нічого, крім радощів, ідучи за такою людиною на ризиковану справу. Ми вже хотіли вибратися зі свого притулку, а вже раптом лорд Джон схопив мене за руку. Погляньте, видихнув він. Біжать з нашого місця. Відкривався вигляд на вузьку прогалину між деревами, гілки яких спліталися вгорі, утворюючи суцільну зелену стелю. На цій галявині з'явився загін людину-мавп. Багато із них були озброєні ломаками. Сутулі, кривоногі, вони бігли один за одним, озираючись на усі боки, і раз по раз торкалися землі своїми довгими руками». Сутулість зменшувала їхній зріст, але прикинувши на око, я визначив його в путів у п'ять, не менше. А на відстані ці широкогруді істоти дуже скидалися на порослих волоссям потворних людей. З хвилину я бачив їх зовсім чітко, потім вони зникли за кущами. «Ні, зараз ще рано», – застаріг лорд Джон, опускаючи гвинтівку. Краще зачаїтися, поки вони не перестануть нишпорити лісом. А потім переконаємось, чи можна залізти до їхнього міста, і застанемо їх зненацька, дамо їм ще годинку на пошуки і тоді підемо. Скориставшись цією затримкою, ми відкрили одну з прихоплених бляшанок і стали снідати. Лорд Рокстон нічого зранку не їв. Якщо не брати до уваги кількох плодів, і зараз жадібно накинувся на їжу. Коли ж сніданок закінчили, ми взяли в обидві руки по гвинтівці та з повними кишенями набоїв рушили на виручку товаришам. Перш ніж вийти із заростей, лорд Джон зробив кілька зарубок на кущах, аби запам'ятати, з якого боку розташований Форт Челенджера. І в разі потреби миттю знайти це місце. Ми мовчки продерлися крізь хащі та вийшли на край урвища неподалік від нашої першої стоянки. Тут лорд Джон зупинився і ознайомив мене зі своїми планами. У густому лісі ця звірина може зробити з нами все, що схоче, мовив він. Вони нас бачитимуть, а ми їх ні. Але на відкритому просторі справа інша, бо ми бігаємо набагато швидше. Отже, будемо триматися відкритих ділянок, поки це можливо. Уздовж краю плато, ліс рідший, звідти почнемо наступ. Йдіть не поспішаючи, будьте уважні і тримайте гвинтівку на поготові. А головне, пам'ятайте, живцем у руки не даватися. Відстрілюйтесь до останнього набою. Ось вам моя остання порада, юначе. Коли ми вийшли до прірви, я зеркнув униз і побачив нашого доброго негра, котрий смалив люльку, сидячи на каменюках. Як мені хотілося гукнути його та розповісти, що з нами сталося. Але це було ризиковано. Нас могли почути. Лісові хащі. Здавалося, так і кишіли людиномавпами. Їхнє своєрідне пронизливе верещання інколи долинало до нашого слуху. Ми кидалися в кущі і лежали там доти, доки ці звуки не вщухали в далечині. Це дуже затримувало наш поступ вперед, і нам знадобилося щонайменше дві години, щоб дістатися до мап'ячого міста, тепер. Воно було близько, я збагнув це по тій обережності, із якою йшов лорд Джон. Ось він махнув мені рукою, наказуючи лягти, а сам поповз далі та небавом повернувся назад, його обличчя посмикувалося від хвилювання. Хутко! шепнув він, марщій, тільки б не спізнитися. Тримтячи усім тілом, я підповз до товариша і визирнув з-за кущів на галявину, що відкривалася попереду. Це видовище я не забуду ніколи. Воно було настільки фантастичним, настільки неймовірним, що не знаю, як описати його, щоб ви мені повірили. Може, нам все ж вдасться вибратися звідси живими... Мене кілька років. Я буду, як і раніше, сидіти у вітальні клубу дикун і споглядати у вікно на нудну, що не викликає сумнівів у своїй реальності, набережну темзи. Та чи повірю я тоді, що усе це відбувалося у мене на очах? Чи не здасться мені, що це було дике шаленство, що я брав марення, як у гарячці, за дійсність, ось чому хочу записати усе якомога швидше, поки події ще свіжі в моїй пам'яті, поки хоча б один чоловік, той, хто лежить поруч мене у вогкій траві, зможе підтвердити кожне написане тут слово, перед нами лежала галявина шириною ярдів 100, покрита аж до самого урвища. Густою зеленою травою та невисокою папоротцю. Цю галявину півколом обступали дерева, засаджені в кілька ярусів дивними на вигляд хижами звитими з гілок і листя. Уявіть собі пташину колонію, де замість гнізд шпаківні, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Біля входів у них і на найближчих гілках – Сиділи мавпи, судячи з їхніх невеликих розмірів самки та дітлашня. Ось вони із цікавістю стежили за тим, що відбувалося внизу і від чого ми самі не могли відвести поглядів. На відкритому місті, неподалік від краю плато, юрмилося кілька сотень цих кудлатих рудих істот. Серед них височили справжні гіганти – і усі вони без винятку викликали у мене почуття огиди. Мавпи трималися усі разом, вочевидь дотримуючись якогось ладу. Перед ними стояло кілька низькорослих, але пропорційно складених індіанців, шкіра котрих відливала бронзою в яскравих променях сонця. У цій маленькій купці виділялась висока... Худа постать білої людини, понура голова, схрещені на грудях руки. Усе показувало жах і розпач. Ми зараз же впізнали в ньому професора Саммерлі. Кілька мавп чатували біля нещасних бранців і пильно стежили за ними, готуючись припинити будь-яку спробу втечі. Праворуч, біля самого краю плато, Окремо стояли іще дві постаті. Такі безглузді, що за інших обставин їх можна було б назвати навіть комічними. Побачивши цю пару, я вже не міг відірвати від неї погляду. Один із них був наш товариш, професор Челенджер. Жалюгідне лахміття, що залишилося від його куртки, все ще трималося на ньому, але сорочка зникла. Ніби її й не було, борода зливалася з густими заростями на могутніх грудях, волосся, що добряче відросло за час наших мандрів, чорною гривою майоріло за вітром. Досить було одного дня, щоб перетворити цей вищий продукт сучасної цивілізації на останнього дикуна Південної Америки». Поруч із Челленджером стояв його володар. Вождь племені людину мав. Лорд Джон не перебільшував. Це була точна копія нашого професора, тільки з рудим волоссям, Та ж приземкувата фігура, ті ж масивні плечі та довгі руки, та ж кодлата борода, що спускається на волохаті груди. Різниця була лише така, низьке, Приплюснуте чоло людину мавпи різко контрастувало з прекрасним черепом європейця. Що ж стосується усього іншого, то мав п'ячий князь був справжньою карикатурою на професора. На папері цей опис займає дуже багато місця, але тоді я охопив усю картину в одну мить. І тут же відволікся від неї, поглинений драмою що розігрувалося на наших очах. Дві людини мавпи схопили одного індіанця та потягли його до прірви. Вождь махнув рукою це був сигнал. Чудовиська підняли людину за руки та ноги, розгойдали та ж бурнули в безодню. Сила розмаху була така могутня, що нещасний описав дугу в повітрі, перш ніж каменем, полетіти вниз. Весь натов мавп, за винятком чатових, кинувся до урвища. Завмер у напруженому мовчанні і раптом вибухнув радісними вигуками. Мавпи стрибали як одержимі, розмахували довгими волохатими руками та завивали від захвату. Потім вони перемістилися від прірви і вишукувалися колишнім порядком. В очікуванні наступної жертви Цього разу Настала черга Саммерлі Двоє вартових схопили його За руки і брутально Штовхнули вперед Він тіпався і бився як курча Котре тягнуті з курника Челенджер відчайдушно Жестикулював Звертаючись до володаря мав. Він просив, благав, заклинав Пожаліти його товариша Але мавпа Безцеремонно відштовхнула свого двійника та замотала головою. Це був її останній свідомий рух. Гримнув постріл і родив вождь, лантухом звалився на землю. «Стріляй у натовп! Не шкодуй куль, синку!» Гукнув мені лорд Джон. У душі кожної, навіть цілком пересічної людини, тається Невідомі їй безодні. Я завжди славився своїм якосердям. З того непораненого зайця не раз викликали у мене гіркі сльози з очей. Але тепер мене охопила жага крові. Я схопився на ноги. Випускав кулю за кулею спочатку з однієї рушниці, потім з іншої. Клацав затворами, перезаряджаючи їх і увесь час верещав, не тямлячись від якогось запеклого захоплення. У двох, стріляючи з чотирьох гвинтівок, ми вчинили страшне спустошення в рядах мавп. Обоє чатових, приставлених до Самерлі, лежали мертві, а він йшов похитуючись як п'яний, і мабуть не усвідомлював, що вже вільний. Наші вороги... Розгублено кидались по Галявині, нічого не тямлячи, не знаючи, куди подітися від вихору смерті, що несподівано налетів на них. Вони розмахували руками, лементували, падали, спотикаючись об трупи. Потім, корячись інстинкту, Юрбою кинулися під захист дерев, і Галявина, сіяна трупами убитих мавп, спорожніла». Посеред неї стояла лише маленька зграйка бранців. Миткий розум Челленджера. Миттю оцінив становище. Він схопив приголомшеного Саммерлі за руку, потягнув його за собою і побіг до нас. Двоє вартових кинулися було за ними, але лорд Джон миттю поклав спочатку одного, потім другого. Не витративши зайвої кулі. Ми вибігли з кущів назустріч нашим друзям і сунули кожному в руки по зарядженій рушниці. Але тут Саммерлі зовсім знесилів. Він ледве човгав ногами. Тим часом людино-мавпи вже встигли уговтатись від страху. Вони розсипалися серед кущів, мабуть маючи намір відрізати нам шлях. Ми з Челленджером підхопили Саммерлі під руки, а лорд Джон Прикривав наш відступ, посилаючи кулю за кулею, в страшні вишкірені морди, що раз по раз визирали з чагарнику. Приблизно із милю ато й більше ці тварюки з оглушливим вирощанням переслідували нас по п'ятах. Потім стали відставати, переконавшись у нашій перевазі і не бажаючи більше потрапляти під влучні кулі лорда Джона. Діставшись нарешті до табору, ми озирнулись назад і переконалися, що тепер нам дали спокій. Принаймні так нам здавалося, але це була помилка. Ми встигли лише завалити вхід до табору, потиснути одне одному руки і в знемозі розтягнутися біля джерела посеред галявини, а раптом за огорожею. Почулися чиїсь швидкі рухи, і зараз же вслід за цим тихе, жалібне схлипування. Лорд Джон підбіг із гвинтівкою до завалу та визирнув назовні. За огорожею, сховавши обличчя в землю, лежали чотири мідно-червоні силуети індіанців, котрі залишилися живими. Вони тремтіли від страху, але це не заважало їм благати нас про захист. Один із них піднявся, виразно помахав руками Лебонь із наміром повідомити, що ліс навколо нашого табору сповнений небезпек. Потім упав лорду Джону в ноги та притулився обличчям до його колін. «А це що таке?» – вигукнув наш провідник збентежено, треблячи вуса – «Ні, справді, як же нам бути з цією публікою? Вставай, друже, підіймайся, дай моєму чоботу спокій!» «Про них також треба потурбуватися», – зауважив Саммерлі, набиваючи люльку. «Ви всіх нас вирвали з пазурів смерті. Як це було зроблено? Просто захоплююся вами!» Дивовижно, вигукнув челенджер. Дивовижно, не лише ми особисто, а й весь науковий світ Європи залишиться перед вами в неоплатному боргу. Скажу не вагаючись, що загибель професора Самерлі та професора Челенджера завдала б помітної втрати сучасній науці. Ви і наш юний приятель заслуговуйте усілякої похвали. Батьківська посмішка з'явилася на губах челенджера. Але як би здивувався вчений світ Європи, якби побачив цієї миті своє улюблене дітище, свою надію, скойовджене волосся, голі груди, лахміття, оплот науки. Сидів, затиснувши між колінами відкриту консервну бляшанку і пальцями закидав до рота великий шматок австралійської баранини. Індіанець поглянув на нього, зойкнув і знову припав до ніг лорда Джона. «Не бійся, малюче!» – заспокоїв наш поводир, погладжуючи чорну голову, що тиснулася до його колін. «Челленджере, ваш вигляд добряче налякав індіанця, і немає в цьому нічого дивного!» «Заспокойся, друже, це людина, така ж, як і ми!» «Однак, сер!» – обурився Челленджер. «Нічого, професоре, маєте дякувати долі, що вона винагородила вас не зовсім звичайною зовнішністю!» Якби не ваша велика схожість із мавп'ячим вождем... Годі! Лорде Джон Рокстон, ви забагато собі дозволяєте! Факт залишається фактом. Прошу вас, сер, змінити тему розмови. Ваші зауваження зовсім недоречні, і справи не стосуються. Нам треба вирішити, що робити з цими індіанцями. Мабуть... «Доведеться доправити їх додому, але де вони живуть? Ось питання!» «Берусь на нього відповісти», – сказав я. «Індіанці живуть в печерах по той бік центрального озера». «А, он як! Наш юний приятель знає, де знайти їхнє житло! Це, ймовірно, не надто близько звідси!» «Миль двадцять, не менше!» Відповів я. Самерлі застогнав. — Я у будь-якому разі туди не доберуся, чуєте? Ці тварюки досі нишпорять нашими слідами. І справді, із темної лісової гущавини до нас долинуло далеке верещання людиномап. Індіанці знову почали підвивати зі страху. «Треба забиратися звідси, якомога швидше!» – сказав лорд Джон. «Юначе, ви допоможете Самерлі. Індіанці понесуть речі. Ну, ходімо, поки вони нас не запримітили!» Менше ніж за півгодини ми добігли до нашого притулку в кущах і сховалися там. Схвильовані крики людином мавп увесь час долинали до нас із боку нашого форту. Але сюди ніхто з них не дістався. І втомлені втікачі, як білі, так і червона шкірі, нарешті занурилися в довгий, міцний сон. Увечері я відчув крізь дрімоту, що хтось тягне мене за рукав і, розплющивши очі, побачив перед собою Челленджера. «Пане Мелоун!» «Наскільки я знаю, ви ведете щоденник і розраховуєте згодом його опублікувати», – почав він глибоким, урочистим голосом. «Мене послали сюди як спеціального кореспондента», – відказав я. «Саме так. Ви, мабуть, чули дурнуваті натяки лорда Джона Рокстона, що що нібито є певна схожість між. А як же чув? Мені даремно вам казати, що публікування таких дурниць і взагалі найменша вільність у викладі подій будуть для мене напрочуд образливі. Обіцяю строго триматися фактів. Лорд Джон схильний піддаватися всіляким фантазіям і йому нічого не вартує якось по-своєму пояснити ту повагу, яку навіть найменш культурні раси відчувають до людської гідності. Вам зрозуміла моя думка? Цілком. То я покладаюся на ваш такт, зронив Челленджер і після довгої паузи додав. А цей мавп'ячий князь був вельми непересічною істотою, Надзвичайна зовнішність. І такий розумний. Чи не так? Дуже гідна особа, погодився я. І професор, мабуть заспокоївшись, знову ліг спати. Розділ чотирнадцятий. Це була справжня перемога. Ми чомусь вирішили, що наші переслідувачі, людина-мавпи, не підозрюють про існування цього притулку в кущах. Проте незабаром нам довелося переконатися у власній помилці. У лісі стояла цілковита тиша, ні звуку, ні шелесту листя. І все ж колишній досвід мав би нам підказати, з якою хитрістю і з яким терпінням ці тварюки вистежують свою здобич і вичікують слушної нагоди для нападу. Не знаю, що мені обіцяє Доля в майбутньому, але навряд чи я буду колись настільки близький до смерті, як того ранку. Зараз розповім усе за порядком. Сон не допоміг нам відновити сили, Після страшних хвилювань і голодування попереднього дня Самерлі був такий слабкий, що ледве тримався на ногах, але із властивим йому завзяттям і мужністю не хотів зізнаватися в цьому. Ми скликали військову раду та вирішили посидіти тут і ще години зодві, поснідати, щоб було вкрай важливо, а потім вирушити в дорогу через усе плато. Та вийти до печер на той берег центрального озера, де за моїми спостереженнями жили люди. Ми сподівалися, що врятовані нами індіанці заступляться за нас і розраховували на хороший прийом з боку їхніх одноплемінників. Після такої мандрівки країна Мейплавайта іще більше відкриє перед нами свої таємниці і, виконавши призначену нам місію, ми Зосередимо всі свої думки на тому, як нам вибратися звідси та повернутися додому. Навіть Челленджер визнав, що мета нашої експедиції буде досягнута, і що після цього обов'язок зобов'яже нас якомога швидше розповісти усьому цивілізованому світові про зроблені нами дивовижні відкриття. Тепер... Ми могли уважніше придивитися до врятованих індіанців. Вони були невисокі на зріст, м'язисті, спритні, незлобиві на вигляд, із правильним овалом обличчя, позбавленого будь-якої рослинності, із гладкими чорними косами, скріпленими на потилиці шкіряним ремінцем. Їхній одяг складався лише з пов'язки на стегнах, також шкіряної. Розірвані кровоточеві мочки свідчили про те, що в їхніх вухах були якісь прикраси, які залишилися в лапах їхніх ворогів – мавп. Індіанці жваво перемовлялися між собою незнайомою нам мовою. Але ми все ж второпали, що їхнє плем'я називається Акка. Індіанці сказали це слово кілька разів поспіль, показуючи один на одного. Потім… Замахали стиснутими п'ястуками в бік лісу і, тремтячи від страху і ненависті, вигукнули «Дода! Дода!» Так, вочевидь, вони називали людину мавп. «Що про них скажете, челенджере?» – поцікавився лорд Джон. «Мені ясно лише одне. Он той хлопець із виголеним чолом їхній ватажок». І справді, цей індіанець, тримався осібно, а решта зверталися до нього із великою шанобливістю, незважаючи на те, що всі вони були старші за нього. Гордість і незалежність проглядали в кожному русі юнака. І коли Челенджер поклав свою величезну лапу йому на голову, той аж відскочив від нього, як пришпорений кінь, гнівно блиснувши чорними очима та відійшов назад, Потім приклав долоню до грудей і у весь сповнений гідності кілька разів повторив слово «Маретас». Професор, нітрохи не зніяковівши, схопив за плече іншого індіанця і, повертаючи його з боку на бік, як наочний посібник, узявся читати нам лекцію. «Розвинений череп, лицьовий кут і деякі інші ознаки свідчать про те, що це плем'я не можна відносити до нижчої раси», – загудів він своїм гучним басом. «У расовій шкалі маємо відвести йому місце попереду багатьох інших племен Південної Америки, я твердо впевнений, що тут, на плато». Виникнення та розвиток цього племені були б неможливі. Але ж і мав мав відокремлює величезна прірва від збережених тут до історичних тварин. Отже, вони також не могли з'явитися і еволюціонувати в країні Майплавайта. «Звідки ж вони взялися? З неба звалились чи що?» – спитав лорд Джон. Це питання безумовно викличе гарячі суперечки серед вчених Європи та Америки, відповів професор. Моє власне тлумачення, правильне чи неправильне? При цих словах він випнув груди і з зарозумілим виглядом лупав навколо очима. Полягає в наступному. В тутешніх, дуже своєрідних умовах, Еволюція досягла стадії хребетних. Причому старі форми продовжували жити та розвиватися пліч, пліч із новими. Ось чому поряд із формами юрського періоду тут уживаються і сучасний тапір, тварина із дуже поважним родоводом, і великий олень, і мурахоїд. Наразі все ясно, але ви спитаєте, а людину мавпи – «А індіанці? Як наукова думка має поставитись до їхнього перебування на плато?» «На мою думку, пояснення може бути лише одне. Вони проникли сюди ззовні. Дуже можливо, що якісь людиноподібні мавпи, що існували в Південній Америці, перебралися в ці місця ще в доісторичні часи». І в результаті своєї еволюції дали той вид людина мав, окремі представники якого, тут Челленджер поглянув на мене впритул, мають таку значну поважну зовнішність, що за наявності розуму могли прикрасити собою навіть людську расу. Що ж стосується індіанців, то це плем'я емігрувало сюди з рівнини пізніші часи, під впливом голоду або переслідувань ворогів. Зіткнувшись тут із досі небаченим супротивником, вони сховались в печерах, про які розповідав наш юний приятель. Однак їм, без сумніву, доводилося боротися не на життя, а на смерть із дикою звіриною, зокрема з мавпами, які не забажали миритися із вторгненням людини і вели із ними нещадну війну, пускаючи в дію усі свої хитрощі А в цьому вони можуть посперечатися із будь-якими, навіть більшими істотами Ось чим пояснюється, як мені здається, не численність індіанського племені Отже, джентльмени, що ви на це скажете? «Правильно я розгадав цю загадку. Чи у вас є якісь заперечення по суті?» Але професорові Самерлі було не до суперечок, і він лише відчайдушно захитав головою на знак протесту. Лорд Джон почухав свою лисіючу маківку та відмовився прийняти виклик челенджера, мотивуючи це тим, що він – борець іншої ваги та іншої категорії. Я ж залишився вірним собі і перевів розмову в прозаїчніше і діловитіше русло, оголосивши, що один з індіанців кудись подівся. «Він пішов», – поінформував лорд Рокстон. «Ми дали йому бляшанку з-під консервів і відправили за водою». «У старий табір?» – уточнив я. «Ні, до струмка. Це неподалік, он за тими деревами». Якихось стоярдів. Але цей друзяка, мабуть, не поспішає. Піду подивлюся, що він там робить, заявив я, прихопивши гвинтівку, і пішов до лісу, надавши друзям можливість готуватися до скупого сніданку. Вам здається необачним, і з мого боку, що я навіть на такий короткий термін зважився покинути наш надійний притулок у кущах. Але ж, мав місто, було далеко, а вороги втратили наш слід. Крім цього, я мав при собі гвинтівку. Але, як виявилося пізніше, я недооцінював підступність і силу людину мав. Струмок дзюрчав десь зовсім близько, хоча гості зарості дерев і кущів приховували його від мене. Я уже достатньо далеко відійшов від товаришів, аж раптом мені в вічі впало щось червоне. На мій жах, це виявився труп, посланого за водою індіанця. Нещасний лежав, скорчившись, і шия його була настільки неприродно викручена, що ніби він дивився вгору через плече. Я зойкнув. Попереджаючи друзів про небезпеку, підбіг до індіанця та нагнувся над ним. Імовірно, мій янголо-хоронець був десь зовсім близько цієї миті, бо інстинкт, а може і шелест листя, змусили мене зиркнути вгору. Із густого зеленого листя, що нависло над моєю головою, до мене... Повільно тягнулися дві довгі, дужі руки, вкриті рудим волоссям, і ще секунда, і жадібні пальці зімкнулися б навколо моєї шиї. Я відскочив назад, але ці руки виявились і ще спритнішими. Правда, стрибок врятував мене від мертвої хватки, але одна лапа вчепилася в мою потилицю. Інша в обличчя, а потім, коли я затулив горло долонями і в пальці. Я відчув, що відриваюся від землі, що голову мою загинають назад із непереборною силою. Здавалося, ще мить, і шийні хребці не витримають. Мозок почав затуманюватися, але я не відпускав цієї страшної руки і нарешті відірвав її від підборіддя. Наді мною... Схилилася страшна морда із холодними світло-блакитними очима, безжальний погляд яких сковував мене як гіпноз. Боротися не залишилося сил. Як тільки чудовисько відчуло, що я слабно, у його величезній пащеці блиснули два білих ікла, і воно іще завзятіше стиснуло лапу, усе більше закидаючи... Мені голову. У мене перед очима попливли каламутні кола. У вухах задзвеніли срібні дзвіночки. Десь у далині почувся постріл, а я вдарився об землю, майже не відчувши при цьому болю, і втратив свідомість. Прокинувшись, я побачив, що лежу на траві, в нашому прихистку серед кущів хтось уже встиг збігати до струмка, і лорд Джон змочував мені голову водою, а челенджери Саммерлі дбайливо підтримували мене з двох боків. Побачивши перед собою їхні стурбовані обличчя, я вперше збагнув, що наші професори не лише мужі науки, але й люди» здатні на звичайні людські почуття. Жодних тілесних ушкоджень я не зазнав. Мабуть, мій непритомний стан був викликаний лише сильним враженням, бо за півгодини я вже остаточно очуняв, якщо не брати до уваги болю в потилиці та шиї. «Ну, мій любий, цього разу ви були на волосок від смерті!» Мовив лорд Джон. «Коли я кинувся на ваш зойк, і побачив, що цей звір відкручує вам голову, і ви вже здійняли усі чотири лапки догори, у мене насамперед промайнула думка. Маємо нові втрати. Я навіть не влучив похапцем. Але все ж мавпа покинула вас, і відразу ж утекла. Ех, дітько!» «Дали б мені сюди 50 вояків із рушницями, ми б жваво навели тут лад, і сліду б не залишили від цієї погані!» Тепер усім було ясно, що людино мавпи якимось чином дізнались про наш притулок, і не спускають із нього очей. Вдень їх можна було не боятися, але що буде вночі, вони обов'язково нападуть, отже треба йти». І чим швидше, тим краще. Із трьох боків нас оточували лісові хащі, де на кожному кроці можна було напоротися на засідку. Але з четвертого починався пологий схил, що спускався до центрального озера. І там ріс низький чагарник із рідкісними деревами, що перемежовувався подекуди відкритими галявинами. Із цього схилу я йшов сам один. Тієї ночі він провадив прямо до почер індіанців. Отже, сюди нам і треба було прямувати. Єдине, про що ми шкодували, це про наш табір. І не стільки через покинуті там припаси, скільки через Негра єдиного зв'язку між зовнішнім світом і нами. Втім, гвинтівки ми мали з собою. Нестачі в набоях також не відчувалося, тому якийсь час могли обійтися і цим. А далі, сподіваємося, з'явиться можливість повернутися на старе місце і знову встановити зв'язок із нашим негром. Замбо твердо обіцяв не кидати нас, і ми не сумнівалися, що він дотримає свого слова. Після полудня Наша партія рушила в дорогу. Попереду провідником йшов молодий вождь, котрий із обуренням відмовився нести якийсь вантаж. За ним, зваливши на спину усе обоге майно експедиції, крокували двоє вцілілих індіанців. Наша четвірка з рушницями на переваги замикала ходу. Як тільки ми вийшли з чагарнику, мовчазні досі лісові хащі... Раптом наповнились диким завиванням людину-мавп, які чи то раділи, чи то зловтішалися з приводу нашого відходу. Озираючись назад, ми нічого не бачили, але це протяжне завивання ясно повідомляло, скільки ворогів ховалося за суцільною стіною зелені, що обступило нас із усіх боків. Однак гнатися за нами мавпи, мабуть, не хотіли, і вийшовши на відкритий простір, ми зовсім перестали їх боятися. Я йшов останнім, і мимоволі всміхався, поглядаючи на своїх товаришів. Невже це блискучий лорд Джон Рокстон, котрий не так давно вражав мене в рожевій пишноті своїх апартаментів в Волбані? застелених перськими килимами і обвішаних по стінах картинами. Невже це той самий професор, котрий так велично сидів за величезним письмовим столом в Венмор-парку? І нарешті, куди подівся той суворий, манірний учений, котрий виступав на засіданні зоологічного інституту? Та хіба ж у Волоцюх котрі зустрічаються на сільських дорогах Англії, буває такий жалюгідний і пригнічений вигляд. Ми провели на плато усього тиждень, але наш змінний одяг залишився внизу, а цей тиждень був нелегкий. Хоча саме мені не варто особливо скаржитися, адже я не потрапив до мавп'ячих лап тієї ночі. Залишившись без головних уборів, усі ми товариші пов'язали голови хустками, одяг висів на них клаптями, а шар бруду та неголена щетина змінили їх майже до невпізнання. Самерлі та Челленджер помітно накульгували. Я також ледве волочив ноги і ще не оговтавшись як слід від ранкового потрясіння і ледве вертів шиєю. За дерев'янілою після мертвої хватки мавпи. А ж на нас сумно було дивитися. І мене ані трохи не дивувало, що наші супутники-індіанці іноді озиралися назад, зиркаючи на нас і з подивом, і навіть жахом. Було далеко за полудень, коли ми вийшли з чагарників до берегів озера. Індіанці побачили його широку гладь і з радісними вигуками замахали руками, показуючи нам на воду. Картина була справді дивовижна. Прямо до того місця, де ми стояли, мчала ціла флотилія легких човнів. Вони були далеко за кілька миль, але ця відстань так хутко скорочувалася, що незабаром веслярі розгледіли, хто саме стоїть на березі. Оглушливі вигуки громовим гуркотом пролетіли над озером. Схопившись із місць, індіанці замахали веслами та списами. Потім знову взялися грибти і в одну мить подолали відстань, що залишилася. Витягли човни на пологий піщаний берег і з вітальними вигуками вклонилися молодому вождю. Після цього... Із натовпу виступив літній індіанець із намистом і браслетом із великих блискучих скелець і в накинутій на плечі чудовій плямистій шкурі, що відливала бурштином. Він підбіг до хлопця, ніжно обійняв його, потім поглянув у наш бік, щось спитав і, підійшовши до нас, без якоїсь улесливості і з великою гідністю обійняв Усіх нас по черзі. На одне його слово інші індіанці на знак поваги схилилися перед нами до землі. Мені особисто було неприємно від такої рабської покори. Лорда Джона та Саммерлі вона мабуть також збентежила. Зате Челленджер розцвів, як квітка зігріта сонцем. Можливо, ці тубільці недалеко зайшли вперед у своєму розвитку, сказав він, погладжуючи бороду і оглядаючи розпростерті перед нами тіла. Але декому із освічених європейців варто було повчитися у них, як поводитися в присутності вищих істот. Тільки подумайте, до чого безпомилковий інстинкт Первісної людини. Судячи з усього, індіанці виступили в бойовий похід, бо крім довгих бамбукових списів із кістяними наконечниками, кожен із них мав при собі лук і стріли, кийок або кам'яну сокиру на поясі. Похмурі, злісні погляди, які вони кидали в бік лісу, із якого ми вийшли, і часте повторення слова «дода» Свідчили про те, що метою цього походу було або виручити сина старого вождя, ми здогадалися про їхню спорідненість, або помститися за його смерть. Тепер вони усі розсілися навприсядки коло і тримали військову раду. А ми розмістилися віддалік на базальтовій брилі та спостерігали за тим, що відбувається. Першими промовляли воїни, а потім до свого племені із гарячими словами звернувся і наш юний приятель. Мова його супроводжувалася такою красномовною мімікою та жестикуляцією, що ми збагнули її всю, наче й самі її розуміли. «Чи варто повертатися зараз додому?» – казав він. – Рано чи пізно маємо піти на це!» «Наших братів убили. Що із того, що я залишився живий і неушкоджений, коли інші загинули? Хто з вас може бути певний за своє життя? Зараз ми всі разом!» Промовця казав на нас. «Ці прибульці – наші друзі. Вони великі воїни, і так само, як і ми, ненавидять мавп. Їм коряться громи та блискавки. Тут...» Він підняв руку до неба. «Чи коли-небудь випаде інша така нагода? Ходімо ж уперед і або помремо, або завоюємо собі спокійне життя. І тоді нам не соромно буде повернутися до наших жінок». Маленькі червоношкірі воїни жадібно слухали свого вождя, а коли він скінчив, вибухнули захопленими вигуками. І усі як один... Здійня Лисписи в повітря. Його батько спитав нас про щось, вказуючи в бік лісу. Лорд Джон знаком запропонував йому почекати та звернувся до нас. «Ну, вирішуйте, кожен сам за себе», – сказав він. «Я особисто не проти звести рахунки із цими мавпами, І якщо справа закінчиться тим, що їх доведеться винищити, то ця земля лише покращає після такої операції. Я піду з нашими новими друзями і не залишу їх до переможного кінця. А ви що скажете, юначе? Звісно, я з вами. А ви – челенджере. Можете розраховувати на мою допомогу. Ну а ви – Саммерлі. «Ми все далі і далі відхиляємось від мети нашої експедиції, лорда Джон. Запевняю вас, я зовсім не для того покинув професорську кафедру в Лондоні, щоб очолювати навалу червоношкірих на колонію людиноподібних мавп». «А вже ж, справді, як ми низько впали!» – із посмішкою сказав лорд Джон. Але нічого не вдієш, так уже сталося. Ну, чекаємо на вашу відповідь. Це вельми сумнівна затія, не здавався Самерлі. Але якщо ви всі йдете, мені не залишається нічого іншого, як податися за вами. Отже, вирішено, сказав лорд Джон і повернувшись до старого вождя, ствердно кивнув, і поплескав долоною по гвинтівці. Старий потиснув нам усім руки, а його одноплемінники вибухнули ще більш захопленими криками. Виступати в похід було вже занадто пізно, і індіанці на швидку руч розбили табір. Усюди спалахували, задиміли багаття. Невелика група пішла в джунглі, та повернулася, женучи перед собою, молодого ігуанодона, на плечі якого також лежала асфальтова наліпка. Один індіанець підійшов до нього і звелів, аби його зарізали. І тільки тоді ми збагнули, що величезні ігуанодони є власністю тубільців, як у нас велика рогата худоба. Отже, загадкові асфальтові плями були усього лише чимось на зразок мітки або тавра. Ці тупі травоїдні істоти, наділені крихітним мозком, вирізняються такою безпорадністю, незважаючи на свої величезні розміри, що з ними може впоратись і дитина. Не минуло й кількох хвилин, як і Гуанодона білували, і шматки м'яса вже смажилися на вогнищах разом із якоюсь рибою із грубою лускою, яку індіанці наловили в озері, пустивши вхід з песи, замість вудок. Самерлі ліг на мілені і закуняв, а ми втрьох подалися швиндяти берегом озера, не терплячись від жадання дізнатись якомога більше про цю дивовижну країну. Кілька разів на нашому шляху траплялися ями із такою ж синьою глиною, як і на болоті птеродактилів. Ці недіючі вулканічні кратери чомусь страшенно зацікавили лорда Джона. Челенджер також знайшов щось гідне його уваги. Потужний грязьовий гейзер, струмені якого так і кипіли бульбашками, що виділяли якийсь невідомий нам газ Челенджер. Опустив у гейзер порожнистий ціпок, підніс до нього сірник, і наче школяр залементував на радощах, коли підпалений газ вибухнув і спалахнув синім вогнем. Потім учений приладнав до ціпка шкіряний кисет, наповнив газом і його та запустив у повітря. Цей експеримент і ще більше захопив професора. «Горючий газ! Та який легший за повітря! Тепер я впевнений, що в ньому міститься значна кількість вільного водню! Зачекайте, друзі!» Джордж Едвард Челленджер іще не вичерпав усіх своїх можливостей. «Великий розум завжди змушує природу діяти задля власної вигоди!» Ви ще переконаєтесь у цьому на власні очі!» Науковець пихато випнув груди, але так і не поділився із нами своїми таємними задумами. Що стосується мене, то берег здався мені малоцікавим, порівняно із самим озером. Появи індіанців і гамір стоянки розполохали усе живе в його околицях. І ніщо не порушувало тиші, що запанувала навколо нашого табору, якщо не брати до уваги кількох птеродактилів, які ширяли високо в небі, виглядаючи стерво, але рожеві води центрального озера жили своїм життям, чиїсь величезні сіро-чорні спини та азубчасті плавники. Раз, по раз викидали срібні бризки над водою і знову зникали в глибочині. Піщані мілини кишіли якимись потворними істотами, чи то величезними черепахами, чи то ящерками, і серед них нам особливо кинулося в вічі одне чудовисько. Пласке, немов шматок шкіри, воно смикалося всією своєю поверхнею, Відливало масними відблисками і повільно повзло по піску. Час від часу із води раптом виростали голови якихось змії-подібних почвар, які граційно звиваючись, пливли ніби в комірці спіни із таким же пінливим шлейфом позаду. Але, як виявилося, це були зовсім не змії. Одна така істота – вилізла на піщану мілину неподалік від нас. І ми побачили, що довга шия переходить у неї в циліндричний тулуб із величезними перетинчастими плавниками. Челленджер і Саммерлі, котрі вже приєдналися до нас, не тямились від захоплення та здивування. Плезіозавр! Присноводний плезіозавр! Вигукнув Саммерлі. І я бачу його на власні очі. Мій любий челенджер, хто із зоологів може похвалитися таким щастям? Настала ніч. Багаття наших червоношкірих союзників уже замерехтіли в темряві, коли нам нарешті вдалося відтягнути обох професорів від первісного озера – що так їх зачарувало. Але навіть лежачи на березі, далеко від води, ми усе ще чули сплески та пирхання велетнів, які жили в його глибинах. Із першими світанковими променями увесь табір був уже на ногах, і за годину ми виступили в наш винятковий похід я часто мріяв дожити до тієї миті, коли мене пошлють військовим кореспондентом на фронт. Але який мрійник міг би уявити собі компанію, подібну до тієї, яку доля послала мені? Отже, беруся до своєї першої реляції із театру військових дій. За ніч... Наші сили поповнилися новими загонами тубільців, тож до ранку у нас налічувалося вже до 500 воїнів. Уперед вислали розвідників, а за ними зімкнутою колонною рухалися головні сили. Ми піднялися пологим схилом, порослим чагарником і вийшли до джунглів. Списники та лучники розсипалися нерівним ланцюгом вздовж узлісся. Рокстон і Челленджер зайняли місця на правому фланзі, а я і Саммерлі – на лівому. Отже, озброєні за останнім словом збройової техніки, ми ввели в бій дику орду кам'яного віку. Ворог довго не змусив себе чекати. Лісові хащі наповнилися пронизливим завиванням і зграя людину мав озброєних каменюками та палицями, кинулася у центр атакуючих індіанців. Це був сміливий, але доволі безглуздий маневр, бо незграбні, кривоногі тварини не могли змагатися зі спритними, як кішки, тубільцями. Страшне видовище постало перед нашими очима. розлючені мавпи і спіною біля рота Шалено виблискуючи білками очей кидалися на своїх спритних ворогів, а ті стріляли в них із луків. Повз мене із ревінням промайнуло величезне чудовисько, груди і боки якого були втикані стрілами. Я зглянувся над ним і вистрелив. Воно звалилося мертвим серед кущів алое. Але більше мені стріляти не довелося, поза як атака була спрямована безпосередньо в центр ланцюга, і індіанці відбили її без нашої допомоги. І з тих мавп, які брали участь у цій вилазці, навряд чи хоча б одна повернулася живою під захист дерев. Але коли ми вступили в ліс, справа посерйознішала. Відчайдушний бій тривав годину із гаком, і часом мені здавалося, що настала наша остання година. Мавпи вискакували з гущавини і укладали своїми кийками відразу по три-чотири індіанці, не давши їм навіть часу пустити вхід списи. Удари їхніх важких ломак були нищівні. Один із них припав на гвинтівку Самерлі, і від неї залишилися самі тріски, і ще мить. І така ж доля спіткала б і його голову, але вчасно зреагував індіанець, котрий пронизав списом ворога, який замахнувся на Самерлі. Мавпи, що повилазили на дерева, кидали в нас каміння із величезними дрючками, деякі стрибали вниз у самогущу звалища, і билися жорстоко до останньої краплі крові. Індіанці сіпнулися, і якби не вогонь наших гвинтівок, що завдавав величезної шкоди супротивнику, ніщо не стримало б їх від втечі. Однак вождь знову зібрав своїх воїнів і з такою швидкістю повів їх в атаку, що тепер уже довелося відступити мавпам. Самерлі був обезброєний, але я випускав кулю за кулею, і з правого флангу також лунала безперервна стрілянина. Нарешті мавп охопила паніка, і з вереском і завиванням вони кинулися в розтіч, а наші союзники із дикими криками погналися за ними. Цей день Мав Винагородити людину за усі ті чвари, що не згасають із століття в століття, за жорстокість і переслідування, якими тільки й була багата її вбога історія. Відтепер вона, людина, ставала господарем плато, а людину-мавпи мали раз і назавжди зайняти належне їм підлегле місце». Як не мчали переможені, ніщо не могло врятувати їх від індіанців, і лісові хаші раз по раз заповнювали переможні вигуки, дзвінтяти ви і глухий стукіт тіл, що падають з дерев. Я біг услід за всіма і раптом наткнувся на лорда Джона та Челенджера, котрі шукали нас. «Ну, Годі», – сказав лорд Джон, – «фінал можна віддати індіанцям. Видовище буде не із приємних. Чим менше побачимо, тим міцніше будемо спати». Очі Челленджера палали воєвничим вогнем. «Друзі, на нашу долю випало щастя бути присутніми при одній з тих битв, які визначають подальший хід історії, вирішують долю світу, проголосив він із гордовитим виглядом походжаючи перед нами. Що означає перемога одного народу над іншим? Ні, чьогісінько! Вона не змінює справ. Але жорстокі битви на зорі часів. Коли печерні жителі долали тигрів, або, або коли слон уперше дізнався, що у нього є господар. А це були справжні завоювання, справжні перемоги, що залишають слід в історії. Яку ж треба було мати віру в кінцеву доцільність таких баталій, аби виправдовувати їхню жорстокість. Просуваючись лісом, ми на кожному кроці зустрічали трупи мавп, пробитих списами та стрілами індіанців. Понівечені людські тіла позначали місця особливо спекотних сутичок, коли ворог дорого продавав своє життя. Попереду увесь час чулися крики та ревіння, і по них ми стежили за напрямком погоні. Мафп відтіснили до їхнього міста. Там вони зібрали останні сили, але навіть це їм не допомогло. І тепер ми прибули саме вчасно, щоб стати присутніми при страшній заключній сцені. На ту саму галявину біля краю Урвища, яка два дні тому була свідком наших подвигів, Індіанці вигнали близько сотні вцілілих у битві мавп. Ми підійшли тієї миті, коли переможці зі списами на переваги взяли цю кубку в пів кільце. Усе це скінчилося за кілька секунд. Тридцять сорок мавп полягли тут же на місці. Решта вирощали, відбивалися, але це їм не допомогло. Їх скинули у прірву І вони Розділили долю Своїх колишніх жертв Наштрикнувшись На гострий бамбук Який ріс унизу На глибині 600 футів Челленджер Мав рацію Відтепер людина Назавжди затвердила своє панування В країні Мейпла Уайта Самці великих мав. Були винищені всі до ноги, п'яче місто зруйноване. Самки та дитинчата потрапили в неволю. Останній кривавий бій поклав край віковій міжособиці, людини та мавпи. Ця перемога врятувала і нас. Ми повернулися до форту Челенджера до покинутих там припасів, і встановили контакт, із нашим негром, котрий був до смерті переляканий страшним видовищем, коли мавпи градом посипалися в прірву. «Ідіть звідси, ідіть!» – лементував він із вибалушеними від страху очима. «Там диявол, він вас погубить!» «Гостами негра – рече істина!» – переконано промовив Самерлі. Досить із нас пригод, тим більше, що вони за своєю суттю аж ніяк не личать людям нашого рівня. Челенджере, нагадую вам ваші слова. Відтепер маєте міркувати лише про те, як визволити нас із цієї жахливої країни та повернути до цивілізації».